Aro, bizik edera, temperatura beruegiak behar bada, atzolak zabalen, dantzarien ikusteko eta pertsularien entzuteko, eskoraaren uhtaruakari, hainbat elkartek itzogdo eman azuten, oztibaren, amaregunez irakandiren egitaldien, azken eman aldia eskaintzeko. Bururatzean galdegin diogu, makin baso eskoraaren teknikariari, Egun horien bilan bat egitea. Buen, bon, uh, uste dut uh, oroak untxapaztudela, uh, izan dela jende uh, uh, bereziki antzerkietan, uh, ere uh, aurren dako zeretan, egne bat azirkoa, uh, pista jokoak, hala horiek dira buskat uh, gehien... Uh, zirriak jende gehien ekarri dituzten e, Kitaldiak. Beste gainatekoak ere uh, ara, argastatuak izan dira, uh, sirenen dako, genei er, bete paketak, uh, baina ere hor egun azken, uh, azken egunean uh, ere Mintza plaza, uh, eta, eta egun ere berezikia ipatu behar, behar da utetxen dako uh, saioan. Debate horren, lehen parte batian, eramun batxokek presentatudu, eskuararen egoera orokoki ipar eta berezikiago baixen afargoan. Eskuararen egoera gaimbera duala, belaunaldiz belaunaldi baixen afargoan ikusten dugu. Zagenetik gaztenerat eskuararen ezagutza maila beti beti duala, salbu azken bi amarkadetan. Lapordibarnek aldean baita ere beaben ben, berriz goratze bat agertzen delarik, hama seio bost urte artekoen sailian ez batxena farroan eta Sibiruan oraino. Maten irrigoien ere agenguraturik atera da funtsean aurkezpen ortaik. Magian ezen mikroan. Idurizo e ono sola etxua arrasunkia. Ono badea joinduzio behiti, zenta zilobeltza goe adinoita maita prazeski, goe adina eta goe ondukoek baitute geienik galdu eskora. Ena, odian, imertxu indar hori, zenta hen arra hurraka berriz biziko behitira goe aitatxia matxien eskualduntasun hen bedian. Galtzeko bibelan aldi, irarazteko hiru, emandeza hon. Iten badugu guk, guk eta gure ondokuek guai, guai dien horiek, aita ama sartuko dien horiek guziek. Iten baute amarretaik zazpik eskualduntzeko indaga. Hauk ezpenen ondotik, aipatuak izan da ere, zer lan egiten den funtsian Euskararen berreskuratzeko eta berreziki horren erabilpena sustatzeko. Esperientzia batzuen eta besten berri emana izan da. Bilkuratik ateratzea mintzatu gira ere xantal ergirekin eta galdegin ja zer lehen ikusten duten hor gautetxen hartian. Nei duritzat da lehenik eh, transmisioari buruz eh, bai familietan, bai eskoletan. Eskolararen gerua hor, hor da jokatzen, behaz hor dira indar guztiak ez ari behar, eh, baita ere orai eh, lantegietan ari dinenak, administrazio mailan ere langilean formakuntzari ere, behar da beste lehen ta bat eman. Eritarrak eskolaraz bizitzeko Ahala ku kanditzaten. baita ere elkarteak elgertatu atzo Larxabalen. Daniel Oltsomendi hizurako auzapesak hegaiten zaukun euskoraren inguruko holako igunak berreskuak direla. Berreskua da euskarak elkartzen gituela. Hala hori da usteditut aspi maratu merdena egon usteditut denek hor dieen gutziak eskualduni dieenak eskualduntzen aienak edo konpreintzen ez dutenak ere badira hemen da uste dut denek adosgi egiteko hizkuntza uh, gure hizkuntza uh, aberastaun uh, handi uh, dela, eta ordean, uh, hori buruz, uh, behar, dela, behar dela zerbait egin, behar dela segitu, ara, eta egun ikusi dugu ere, uh, haute txai ainitz uh, etorri direla, eta erriteko uh, bai gauzak uh, egiten ziela, uh, hiru hiri elkargoen artian ere lambat egin zen eta uh, urtaro hori, uh, urtaro hori ebe, hiru hiri elkargoek dute uh, leikian uh, ezari. Hor dian, ikusten dugu, urratx kipiz behar ba bena urratx segurak eginez hain zinatzen girela ara, mintzaldi bizikien teresgarriak izan dira uh, pausatzeko, zenbakiak pausatzeko uh, eta horrik usten dugu uh, lan bat badela uh, egina izan dena uh, lan bat behar dela ono ereman man eta espeantxa handia maiten dauko